У давні часи, коли Галактична імперія охоплювала всю галактику, а Анакреон був найбагатшою префектурою імперії, чимало імператорів відвідували палац віце-короля з урочистими візитами. І ніхто з них не міг стриматися, щоб хоч раз не спробувати свої сили в кермуванні повітряним катером і постріляти з голчастої рушниці в летючу фортецю, прикрашену пір'ям, яку називали птахом ніяком. Тепер слава Анакреона зів'яла, залишившись у минулому. Відвідця королівського палацу лишилася купа уламків, що продувалася всіма вітрами. Крім хіба, що одного крила, відновленого робітниками фундації. І вже 200 років на Анакреоні не бачили жодного імператора. Але полювання на ніяк досі було королівським видом спорту, а вміння влучно стріляти з голчастої рушниці – було першою вимогою для королів Анакреона. Леопольд I, король Анакреона, і, як це незмінно і неправдиво додавали, володар зовнішніх земель, уже не раз довів свою майстерність у цій справі, хоча йому ще не виповнилось і 16 Він збив свого першого ніяка, коли заледве мав 13, збив 10-го за тиждень після вступу на престол, а тепер повертався зі свого 46-го полювання. Перш ніж я досягну повноліття, я зіб'ю 50. Зрадів він, хто готовий зі мною закластися. Але придворні не ставили проти майстерності короля, адже існував смертельний ризик перемогти. Ставок не було. І король у піднесеному настрої пішов перевдягатися. Леопольде, король зупинився на півдорозі. Лише один голос міг змусити його до цього Він невдоволено повернувся Вінні стояв на порозі покоїв, нависаючи над своїм молодим племінником «Відпусти їх!» Нетерпляче махнув він рукою «Хай забираються!» Король коротко кивнув І двоє камергенерів вклонилися і спустилися сходами Леопольд увійшов до кімнати дядька він ніс похмуро глянув на мисливське обрання короля. «Дуже скоро тобі доведеться зайнятися більш важливими справами, ніж полювання на ніяка». Він повернувся спиною і пошкандибав до столу. З того часу, як він став занадто старим для того, щоб упоратися з поривом вітру відкрил ніяка, та з повітряним катером, що хитався, набираючи висоту, його дратував будь-який спорт. Леопольд добре відчував кислий настрій дядька і навмисно загорив з ентузіазмом. Вам, дядьку, варто було побувати з нами сьогодні. Ми сполошили одну пташку в нетрях самії. Це було справжнє чудовисько. Яке було полювання? Ми гналися за нею дві години, пролетівши щонайменше 70 миль. А потім я рванувся вгору. Він жуваво рухався, наче був у своєму катері. І хитро пірнув. Спіймав його на підйом якраз під лівим крилом. Це його роздратувало. Я зробив віраж вліво, чекаючи, доки він нахилиться. Звичайно ж він так і зробив. Змахнув крилом, коли я підлетів і тоді. Леопольде. Ну, я влучив. Я не сумнівався. А тепер не будеш, ласкавий, приділити мені увагу. Король приземлився на краючок столу і зовсім не по-королівському вчепився зубами в горіх Лери. Він не наважувався поглянути на дядька. Війні спочав. Сьогодні я був на кораблі. Якому? Є лише один корабель. Цей корабель, той самий, який фундація, Ремонтує для нашого флоту. Старий імперський крейсер. Я достатньо зрозуміло пояснюю. А, оцей. Бачите, я ж казав вам, що фундація відремонтує його, якщо їх попросити. Це все нісенітниці, ці ваші історії. Ніби вони збираються на нас напасти. Якби збиралися, то нащо їм лагодити корабель. Самі розумієте, що це не має сенсу. Леопольде, ти бовдур. Король, який щойно відкинув шкарлупу з горі Халери, і збирався взятися за наступний, почервонів. «О що, послухайте!» – сказав він із гнівом, який був не більше, ніж роздратуванням. «Я не думаю, що вам слід мене так називати. Ви забуваєтесь. Розумієте, за два місяці я стану повнолітнім». «Так, і ти чудово підготовлений до прийняття королівських обов'язків». Якби ти витрачав на державні справи половину того часу, який витрачаєш на полювання за ніяком, я бі з чистою совістю відмовився від регентства. Мені все одно. Знаєте, це не стосується справи. Річ у тому, що навіть якщо ви регент і мій дядько, я все одно король, а ви мій підданий. Вам не слід було називати мене дурним і в будь-якому випадку сидіти в моїй присутності. Ви не спитали мого дозволу. «Я думаю, що ви повинні бути обережні, інакше я зможу зробити щось із цим дуже скоро!» Погляд Вінніса був холодним. «Чи можу я звертатися до вас, ваша величність?» «Так, дуже добре. Ваша величність, ви бовдур!» Його темні очі заблищали з-під сивих брів, і молодий король повільно сівся. На мить на обличчі регента промайнула зловтіха, але швидко зникла. Його товсті губи скривилися в усмішці, і він поклав руку на плече короля. Не зважай, Леопольде, мені не слід жорстко розмовляти з тобою, але часом важко поводитися за всіма правилами пристойності, коли на тебе тиснуть такі події, як, розумієш, але хоч його слова й були примирливими, щось у його очах свідчило, що він ані трохи не пом'якшив. Леопольд впевнено відповів. Так, державні справи, жах який, складні. Він не без побоювання подумав, чи не завалять його зараз безглуздими деталями про торгівлю зі смирно та довгими суперечками щодо малозаселених світів у Червоному коридорі. ні знову заговорив. «Мій хлопчику, я думав сказати тобі про це раніше, і, можливо, мені слід було це зробити. Але я знаю, що твоя юна душа не терпить сухих подробиць державного управління». Леопольд кивнув. «Нічого, усе в порядку». Дядько зробив різку паузу і продовжив. «Однак, за два місяці... Ти досягнеш повноліття. Більше того, у важкі часи, які насуваються, тобі доведеться взяти повну та активну участь в управлінні державою. З цього часу і надалі ти будеш королем Леопольде. Леопольд знову кивнув, але його погляд був майже відсутнім. Леопольде, буде війна. Війна? Але ж у нас перемир'я зі Смирно. Не зі Смирно. З самою фундацією. Але ж, дядьку, вони ж погодилися полагодити корабель. Ви сказали... Він замовк, глянувши на те, як скривив губи дядьку. Леопольде. У його голосі зникли дружні нотки. Ми маємо говорити як чоловік із чоловіком. Війна з фундацією буде незалежно від того, відремонтують вони судно чи ні. Насправді, вона може розпочатися найближчим часом, оскільки судно вже в ремонті. Фундація є джерелом енергії і могутності. Ося величина креона, усі його кораблі, міста, люди, торгівля залежать від тих краплинок і крихт енергії, Яку неохоче дає нам фундація Я пам'ятаю ті часи Я сам, особисто Коли міста Анакреона Опалювалися вугіллям і нафтою Але це не важливо Ти однаково не маєш про це жодного уявлення М Мені здається Нерішуче сказав король Що ми маємо бути вдячні Вдячні? Заривів Вініс. «Вдячні за те, що вони шкодують для нас звичайнісінькі покидьки, зберігаючи для себе один космос знає що. І з якою метою зберігаючи. Хоча чому лише з однією? Щоб одного дня вони могли почати правити галактикою». Він поклав руки на коліна племінника. Його очі звузилися. «Леопольде, ти короля Накриона. Твої діти і діти твоїх дітей можуть бути королями Всесвіту, якщо ти здобудеш енергію, яку фундація береже від нас. А щось таке в цьому є?» В очах Леопольда зблиснула іскра. Його плечі випросталися. Зрештою, яке вони мають право притримувати її для себе. Це справді несправедливо. А на теж на щось розраховує. От бачиш, ти починаєш розуміти. А тепер, мій хлопчику, подумай, що як смирно зі свого боку вирішить напасти на фундацію та здобуде всю цю енергію. Як ти думаєш? Чи довго ми протримаємося, щоб не стати їхніми васалами? Як довго ти зможеш отримувати свій трон? Леопольд хвилювався все більше. У космосе так. Знаєте, ви абсолютно праві. Ми повинні вдарити першими. Це просто самозахист. Усмішка на обличчі Вініса стала трохи більшою. Крім того, колись, на самому початку правління твого діда, Анакреон. Фактично заснував військову базу на планеті Фундації. Термінусі. Базу, що була життєво необхідна для національної оборони. Ми були змушені відмовитися від неї через махінації її лідера, хитрого простолюдина, науковця, у жилах якого не тече й краплинки шляхетної крові. Розумієш, Леопольде? Твій дід... Був принижений цим простолюдином. Я пам'ятаю його. Він був трохи старший за мене, коли прилетів на Анакреон. З диявольською посмішкою, диявольським мозком і диявольською силою трьох королівств, що стояла за нього, об'єднавшись у боягузливий союз проти величі Анакреона. Леопольд почервонів, у його очах зблиснули іскри. Клянусь Селдоном, Якби я був на місці діда, то однаково боровся б... Ні, Леопольде. Ми вирішили дочекатися зручного моменту, щоб стерти цю образу. На це сподівався твій батько. До своєї перечасної смерті. Що він може бути тим, хто... Ну... Вінніс відвернувся на якусь мить, а потім додав... Ніби стримуючи емоції. Він був моїм братом. Але якщо його син? Так, дядьку, я його не підведу. Здається, саме зараз настав той момент, коли Анакреон може знищити це гніздо бунтівників і зробити це треба негайно. Ні, не так швидко. По-перше, ми повинні дочекатися, коли завершить ремонт крейсера. «Уже сам факт, що вони взялися за цей ремонт? Доводить, вони нас бояться. Ці дурні намагаються нас заспокоїти. Але ж ми не звернемо зі свого шляху, чи не так?» Кулак Леопольда врізався в долоню. «Ні, поки я король Анакреона. Губи Вінніса сіпнулися зловтішній посмішці. «До того ж, ми повинні дочекатися приїзду Сальвора Гардіна». «Сальвора Гардіна?» У короля округлилися очі, і його безбороде молоде обличчя майже втратило жорсткий вираз. «Так, Леопольде, сам лідер фундації прилетить на твій день народження. Мабуть, щоб заспокоїти нас своїми лестощами. Але це йому не допоможе. Сальвор Гардін!» Це вже був просто шепіт. Вінніс насупився. Тебе лякає це ім'я? Це ж той самий Сальвор Гардін, який під час минулого візиту читав нам нотації про всяку дурню. Ти не забув цю смертельну образу королівському дому. Та ще й від простолюдина. Він бруд зі стічної канави. Ні, думаю, що ні. Я не забуду. Ми йому відплатимо, але. але я трохи боюся. Регент підвівся. «Боїшся? Чого ти боїшся? Ти малий...» Він замовк. «Розумієте, це було б е свого роду блюзнірством напасти на фундацію. Я маю на увазі...» «Він замовк». «Продовжуй». Леопольд розгублено сказав. «Я маю на увазі, що якщо...» Дух галактики насправді існує, йому це може не сподобатися. Ви не думаєте? Ні, не думаю. Пролунала жорстка відповідь. і знову присів, скрививши губи в ексцентричній посмішці. Отже, ти всерйоз морочиш собі голову через духа галактики? Ось що буває, коли залишити тебе без нагляду. Як я розумію... Ти трохи послухав Верісофа? Він багато пояснював Про духа галактики Так Що ж Ти ще дитина Він вірить у весь цей спектакль Ще менше, ніж я А в це я взагалі не вірю Скільки разів тобі казати Що все це Нісенітниці Ну я знаю Але Верісов каже Не звертаю уваги не Верісофа, це Нісенітниці. Запала коротка бунтівна тиша, а потім Леопольд сказав. Усі думають так само. Я маю на увазі всі ці розмови про пророка Гаррі Селдона і про те, що він визначив завдання для фундації продовжувати поширювати його заповіді про те, що одного дня галактичний рай повернеться, а кожен, хто не дотримуватиметься заповідей, Буде знищений назавжди. Вони вірять у це. Я головував на святах, і я впевнений, що вони вірять. Так, вони вірять, а мені. І ти маєш бути вдячний, що це так. Бо якщо вірити в ці дурниці, то ти є королем з ласки Божої і сам напівбог. Це дуже зручно. Усуває всі можливості бунтів і гарантує абсолютний послуг у всьому. І саме тому ти, Леопольде, мусиш взяти активну участь у війні проти фундації. Я регент і повністю людина, а ти король і є для них напівбогом. Але ж я вважаю, що насправді це не так, замислено сказав король. «Ні, не так», – пролунала відлива відповідь. «Але ти є таким для кожного, крім людей з фундації, розумієш? Для всіх, крім них. Щойно ми їх знищимо. Не буде нікого, хто відкидав би твою божественність. Подумай про це». «І після цього ми зможемо самі керувати блоками живлення в храмах і кораблях, що літають без людей, святою їжею, що лікує рак». І всім іншим? Вересов казав, що це можуть робити лише ті, кого благословив дух галактики. Так, Вересов казав, Вересов, твій найбільший ворог після Сальвара Гардіна. Залишайся зі мною, Леопольде, і не турбуйся через них. Разом ми зможемо відродити імперію, не просто королівство Анакреон, а державу що охопить кожне з мільярдів сонць імперії. Це ж краще, ніж словесний галактичний рай. Так, хіба може Вересов пообіцяти більше? Ні, дуже добре. Його голос став безапеляційним. Гадаю, ми можемо вважати, що це питання розв'язане. Він не чекав на відповідь. Іди. Я спущуся пізніше, і ще одне Леопольде. Молодий король повернувся на порозі. Вінніс усміхався, але очі залишалися серйозними. Будь обережним на цих полюваннях, на мій хлопчику, після нещасного випадку з твоїм батьком, у мене час від часу з'являються дивні перечуття щодо тебе. У метушні, коли дротики від голкових рушниць протикають повітря, нічого не можна сказати. Сподіваюся, ти будеш обережним. І вчиниш із фундацією так, як я сказав. Чи не так? Очі Леопольда розширилися і опустилися від дядькового погляду. «Так, звичайно. Добре». Він невиразно подивився вслід племіннику, і повернувся до столу. А думки Леопольда були сумними та аж ніяк не безстрашними. Може, і справді, було б краще розгромити фундацію і здобути енергію, про яку казав Вініс. Але потім, коли війна закінчиться і він безпечно сидітиме на троні, він гостро усвідомив той факт, що Вініс та його два нахабні синки зараз є наступниками в черзі на престол. Але король він, а королі можуть наказувати страчувати людей, навіть дядьків і кузенів. Льюіс Борт був одним із найактивніших після Сермака в згуртуванні тих дисидентських елементів, що тепер злилися багатоголосу партію дії. Однак у складі депутації, яка навідала Сальвра Гардіна майже півроку тому, його не було. Не тому, що його зусиль не визнавали, зовсім навпаки, він був відсутній з тієї простої причини, що в цей час перебував на головній планеті Анакреона. Він відвідував її як приватна особа, не зустрічався з жодним урядовцем і не зробив нічого важливого, просто дивився на темні куточки жвавої планети і пхав присадкуватого свого носа в запельоженні закапелки. Він повернувся наприкінці короткого зимового дня, що почався хмарами і скінчився снігом, і протягом години сидів за восьмикутним столом у будинку Сермака. Його перші слова явно не були розраховані на те, щоб покращити атмосферу зборів, учасники яких і без того були сильно пригнічені засніженими сутінками на дворі. «Боюся», – сказав він, – «що наша позиція...» Це те, що зазвичай мелодраматично називають безнадійним випадком. «Ти так думаєш?» – похмуро спитав Сермак. «Це очевидно, Сермаку. Тут немає місця іншим думкам». «Озброєння!» Дещо нав'язливо почав доктор Вальто, але борт відразу ж його перебив. «Забудь про це. Це вже стара історія. Його очі блукали по колу. Я маю на увазі людей». Визнаю, що спочатку моя ідея полягала в тому, щоб викликати якийсь палацовий переворот і поставити королем когось більш сприятого для фундації. Це була хороша ідея. І вона досі хороша. Тільки в ній є один тріб'язковий недолік, що робить її неможливою. Великий Сальвор Гардін уже про це потурбувався. Сермак кисло сказав. «Якщо ти, Борте, розповіси нам подробиці...» «Подробиці? Немає ніяких подробиць. Це не так просто зробити. Через цю кляту ситуацію на Анакреоні і релігію, яку там створила фундація, вона працює?» «Чудово!» «Ви повинні побачити, як це працює, щоб зрозуміти її значення. Усе, що ви тут бачите, це велика школа з підготовки священників і іноді спеціальна вистава для прочан у темному кутку міста». На нас це практично не впливає, а от на Анакреоні? Лемтаркі манірно погладив пальцем свою борідку в стилі Вандейка і прокашлявся. <кхем> що це за релігія? Гардін завжди казав, що це просто ненадійні дурниці, які потрібні, щоб змусити їх приймати нашу науку без жодних запитань. Пам'ятаєш Сермаку? Що він казав нам того дня? Пояснення Гардіна, сказав Сермак. «Не завжди слід сприймати як щиру правду. Але Борте, що це за релігія?» Борт замислився. «З етичної точки зору вона чудова. Мало чим відрізняється від різноманітних філософій Старої імперії. Високі моральні стандарти і усе таке. З цієї точки зору немає на що скаржитися. Релігія є одним з найбільших цивілізаційних впливів в історії, і під цим оглядом вона виконує... «Це ми знаємо», – нетерпляче сказав Сермак, – «ближче до справи». Ось, Борт трохи зніяковів, але не подав виду. Ця релігія, яку, зауважте, фундація, плекає і заохочує, побудована на суворих авторитарних засадах. Духовенство одноосібно контролює всі наукові інструменти, які ми передали Анакреону, Але вони навчилися поводитися з цими інструментами Лише шляхом досвіду. Вони щиро вірять у цю релігію, у е, духовну цінність енергії, якою керують. Наприклад, два місяці тому якийсь ідіот зламав електростанцію у Фесаликійському храмі. Одному з найбільших. Звичайно, він забруднив місто. Усі вважали це божою відплатою, у тому числі священники. Пам'ятаю... У газетах подавали дещо перекручену версію цієї історії. Я не розумію. До чого ти хилиш? Тоді слухай, Суха сказав Борт. Духовенство формує ієрархію, на вершині якої знаходиться король, якого розглядають як у певному сенсі другорядного бога. Він абсолютний монарх з божої ласки, і люди повністю вірять у це, у тому числі й священники. Ти не можеш повалити такого короля, тепер розумієш? «Зачекай», – сказав Вальто у цей момент. «Що ти мав на увазі, коли сказав, що все це зробив Гардін? Як він бере в цьому участь?» Борт зіркотою глянув на нього. «Фундація старанно заохоче цей обман. Ми докладали усіх наукових зусиль до цієї містифікації. Немає жодного свята, де не головував би король, оточений радіоактивною аурою, що сяє по всьому тілу, і піднімається в нього над головою немов віночок. Кожен, хто торкається його, отримує сильні опіки. Він може пересуватися в повітрі з місця на місце, ніби натхненний божественним духом. Коли він рухається, храм наповнюється перламутровим світлом. Цим доволі простим трюкам немає кінця, але навіть священники вірять у них, хоча й працюють з ними особисто. Погано, сказав Сермак, прикусивши губу. «Я заливаюся сльозами, мов фонтан, у ратушному парку», – ще розказав Борт. Коли думаю про те, який шанс ми прогавили, візьміть ситуацію, що була 30 років тому, коли Гардін урятував фундацію від Анакреона. У ті часи Анакреонці не мали жодного уявлення про те, що імперія занепадає. Вони були більшою чи меншою мірою заклопотані своїми справами, такими як Зеонське повстання, але навіть після того, як увірвалися... Всі зв'язки і дідусь Леопольда, який був піратом, оголосив себе королем, вони так і не зрозуміли, що імперії капут. Якби імператор мав мужність спробувати, то він міг би повернути собі контроль над ними за допомогою двох крейсерів і внутрішнього бунту, який би точно став реальністю. І ми? Ми теж могли зробити те саме. Але ж ні, Гардін створив поклоніння монарху. Особисто я цього не розумію. Чому? Чому? ЧОМУ? «А що робить Вересов? раптом запитав Джеєм Орсі. «Колись він був одним із передових прибічників прямої дії. Що він там робить? Він що, теж осліп?» «Не знаю», – різко відповів Борт. «Він для них первосвященник. Наскільки я знаю, він не робить нічого, крім того, що дає поради духовенству з технічних питань. Номінальний очільник, чорт забирай, номінальний очільник». Навколо запала тиша, і всі повернулися до сермака. Молодий партійний лідер нервово погриз нігодь, а потім голосно сказав. «Нікчема, це все підозріло!» Він озирнувся навколо і енергійно додав. «Невже Гардін такий дурень?» «Схоже на те», – знизав плечима. Борт. «У жодному разі, тут щось не так». Щоб так ретельно і безнадійно перерізати наші горлянки, потрібна колосальна дурість. Гардін міг би зробити набагато більше, навіть якби й був дурним, що я відкидаю. З одного боку, створити релігію, яка знищить усі можливості внутрішніх проблем. З іншого, озброювати анакреон усіма можливими видами зброї. І я цього не розумію. «Визнаю, справа трохи незрозуміла», – сказав Борт. Але факт є, що ще ми можемо думати? Вальто уривчасто мовив Відкрита зрада! Вони йому платять. Але Сермак нетерпляче похитав головою: Ні, цього я теж не бачу. Уся ця справа схожа на якесь божевілля і безглуздя. Скажи мені, Борте, ти що щу про крейсер, який фундація планує відремонтувати і передати Анакреонському флоту? Крейсер? «Старий імперський крейсер». «Ні, не чув. Але це нічого не означає. Флотські приміщення – це релігійні святилища, які повністю закриті від сторонніх. Ніхто нічого не чує про флот». «Ну, чутки все-таки просочилися. Дехто з партії підняв це питання в раді. І знаєте, Гардін нічого не заперечив. Його представники засудили тих, хто плеще язиками, і все. Це може мати значення». «Усе складається докупи», – підсумував Борт. «Якщо це правда, це абсолютне божевілля. Гірше й бути не може». «Я вважаю», – сказав Орсі, – «що в Гардіна немає ніякої таємної зброї, на яку він може очікувати. Це може...» «А вже ж», – злобно вигукнув Сермак. «Величезний чортик з табакерки, який вискочить у певний психологічний момент і доведе старого Вініса до серцевого нападу». Фундації легше підірвати себе і урятуватися від цих мук невизначеності, якщо доведеться залежати від якоїсь таємної зброї. Отже, сказав Орсі, поспішно змінюючи тему, питання зводиться до одного. Скільки в нас, борте, лишилося часу? Добре питання. Не дивіться так на мене, я не знаю. В анакрионській пресі взагалі ніколи не згадують про фундацію. Зараз у ній повно матеріалів про прийдешні свята і більше нічого. Як ви розумієте, наступного тижня Леополь досягне повноліття. Тоді рахунок іде на місяці. Вальто вперше за цей вечір усміхнувся. Це дає нам час. Це дає нам час? Дурниці! Не втерпів Борт. Кажу вам, король для них Бог. Невже ви думаєте, що йому доведеться вести в народі пропагандистську кампанію – щоб підняти бойовий дух. Невже ви думаєте, що йому доведеться звинуватити нас в агресії, розраховуючи на дешеву емоційність? Коли настане час для удару, Леопольд віддасть наказ, і люди підуть у бій. Отак. У цьому й полягає диявольський задум цієї системи. У Богові не сумніваються. Він може віддати наказ хоч завтра, наскільки мені відомо. І будьте певні, цей наказ обов'язково виконують? Усі заговорили відразу. І сермак горюкнув кулаком об стіл, щоб замовкли. У цю мить відчинилися вхідні двері, і унизу затупотів Леві Нораст. Він вибіг по сходам, струшуючи сніг з пальта. «Гляньте на це!» – крикнув він, кинувши на стіл холодну, засніжену газету. «Візікастери теж цим переповнені!» Газету розгорнули, і п'ять голів схилилися над нею. Сермак тихо сказав. «О, великі космоси! Він збирається на Анакреон! Збирається на Анакреон!» «Це зрада?» – Заверещав Таркі, раптом розхвилювавшись. «Чорт, мене забирай! Якщо Вальто не правий, він продав нас і тепер летить за своїми грошима!» Сермак підвівся. «Тепер у нас немає вибору. Завтра я проситиму Раду, щоб Гардіну висловили недовіру. А якщо це не вдасться...»